Лежала на ліжку. З батьком вона щодалі ставала більше непривітна і неввічлива. Що ж до пана струвся, так того після випадку під Львовом вона не хотіла і на очі свої пускати. Одні облоги козаками за мостя тяглися довго і сумно. В місті хоч і було досить харчів, так не вистачало доброї води. Виїхати ж з кріпості було неможливо, бо всі шляхи заступили козаки – Через північну ж сторону поміж болотами можливо було пройти тільки пішки. Проте пан Януш неодмінно хотів покинути замостя, щоб у Варшаві розважити галину і вибити з її голови, як він говорив, дурниці. А за порадою в цій справі він звернувся до Лейби. І той взяв тисячу злотих і пішов поміж болотами до найближчого села, і придбавши там верхових коней, Хотів повернутися до кріпості за паном Янушем та його дочкою. Доля судилася так, що ця мандрівка лейби була останньою. Він, вбитий козаком з рушниці, впав у густому чагарнику і лишився навіть непохований. Коли Христина увійшла в будинок, де жив пан Януш, він і Галина сиділи у їдальні, збираючись скоро йти по своїх світлицях на ніч, Побачивши свою мамку, Галина скрикнула і кинулася їй на шию. здивувався і старий шляхти, чи теж зрадів, діставши надію на те, що Христина розважить дочку і та легше забуде козака. Після довгого привітання жінку посадовили і почали розпитувати, як вона їх знайшла. Христина вигадала, що отпиляв, і вона йшла пішки слідом за польським військом, що була і у Львові, та тільки після того, як козаки зняли облогу, а не знайшовши там пана Януша, придибила до замостя. По околиці вона довідалася, яким способом люди ходять до кріпості, та і сама так прибула до них. «А то харци заколити останні бачила?» – спитав пан Януш. «Якого, пане?» – «Козацького полковника, чорното, що насмів». «Важити народовиту шляхтянку мою дитину!» Не бачила від самої пиляви, збрехала Христина. Слова батька обурили Галину. «Скільки вже разів, тату!» – сказала вона. «Я просила вас не ображати при мені чорноту. Він певний лицар, а не харциз. Ви умисно мене дратуєте, хочете запровадити на той світ». Вона підвелася обурена і гнівна, і, взявши Христину за руку, повела її до своєї світлиці. А там дівчина скоро заспокоїлась і, посадовивши Христину поруч себе, почала горнутися до неї, як до матері. Занедьгувалася я, Христи», – говорила вона. Виболіла душею, батько став мені чужий, залицяльники вже, що він до мене підмовляє, я ненавидю. Бідна, моя дитино, говорила стара жінка, глублячи свою кохану годованку. А він же тут, недалеко. «Той, хто тебе так кохає, лежить тепер тяжко поранений, та ще й чий буде живий!» «Ой, нене!» не, – скрикнула Галина, притуливши руку до серця, що гулка заколотилося в грудях. «Він поранений, він приймає муку! Чому ж ти не йдеш ходити біля нього?» «Я біля нього від самої піляви! Твоєму батькові я говорила неправдиво!» Тепер же я покинула пана Івана тільки для того, щоб привести йому тебе. Як мене? Привезти до нього? з хвилюванням спитала Галина. Покинь, голубонько, їх отих чужих тобі людей. Іди до того, хто кохає тебе, хто плаче й сумує за тобою. Щоб я пішла до нього сама, я дівчина і шляхтянка, то, може, він мене й не хоче? Не хоче? Та він кохає тебе більше за власну душу. Він щоночі у вісні кличе тебе, милої й пестує. Моя ласка йому не мила, він плаче за тобою і хоче твоєї ласки. І ще ту ніч, як тільки унесли його в хату пораненого, він зараз же звернувся до мене сльозами на очах. Ой, каже Христино, як хочеться мені побачити галюсю. Дівчина схопилася і заметушилася по кімнаті. Він мучиться, він кличе мене. Я піду, Христину, я зараз же піду з тобою. Вона кинулася виймати шухлядок деякі свої речі, полізла в шафу за одежею, але Христина спинила її, сказавши, що вона повинна все покинути за винятком хіба найдрібніших речей, і показала їй українську одежу сільської дівчини. От я принесла тобі вбрання. Алина почала цілувати ту одежу, що їй подала мамка. Серед людей в такій одежі я зростала, нехай же вона буде рідною мені одежею до віку. Дівчина рада хвилювалася, Христина ледве примусила її сидіти мовчки і тихо, поки засне батько. Тільки після третіх півнів Алина переодягнена, з селянкою вийшла разом з Христиною за хвіртку кріпості і, перебігши через місток, опинилася в вогкому повітрі болотів на узенькій стезці поміж гущавиною очерету, осаки та червоної лози. На сході небо вже побіліло і почало вкриватися рум'янцем нового дня. Все, що спало в цю осінню ніч поміж чагарниками, птахи й комахи, почали перекликатися – і прокидатися до нового життя. Єднаючися душею з усім, що було навколо, Галина почула в собі невідомо їй до того жвавість та завзяття. І млявість та недуга одлинули гетті. Дівчині здалося, що вона досі спала, а тільки тепер прокидається на нового життя. «Як тут, Любо, поміж очеретами!» – скрикнула Галина. «Тут ніхто нас не побачить, ніхто не буде повчати, як нам жити. Вона кинулася цілувати Христину». Спасибі тобі, мамо, що ти визволила мене з неволі і привела сюди під вільне небо. Батько не дозволяв мені звати тебе матір'ю, тепер же я буду звати так до віку». «Дитина моя», – заплакала стара жінка, – «ти єсть моя доня, бо я вигодувала тебе своїм молоком і передала тобі з тим молоком своєї крові, хоч батьки твої, поляки, та й кров тобі українська». Христина і Галя обидві плакали, милуючи одна одну, і щасливі, взявшись за руки, пішли далі. Через якийсь час, коли сонце вже піднялося на сніданок, вони наблизилися до Лабунівки. Війшовши до своєї хати, Христина потихенько очинила двері, провела Галину через сіни до своєї комори, сама ж увійшла до недужого. Чорнота тільки недавно після ночі прокинувся, і криця давав йому вмиватися. Христина наблизилася до чорноти, і, глянувши на нього, зраділа. Він добре спав ніч і дивився далеко вадіріше, ніж учора. «Як пан себе почуває?» – спитала вона. Чорнота глянув на жінку вдячними веселими очима. «Спасибі тобі, Христино! Як приклала ти вчора до ран, свого зілля зразу мені полегшило. Не так стало пекти». Христина розв'язала йому рани, оббанила їх і, приклавши зілля в други, прив'язала їх наново. «Де ж це ти, Христина, всю ніч ходила?» – спитав Чорнота жартивливо. «Чи не женихалася часом з козаками?» «Шукала тобі, пане, радості», – відповіла вона весело. А Чорнота не вгадав, до чого йде річ, і спитав знову жартливо. «Ну і що ж? Знайшла? Знайшла». «А де ж вона та радість? Там, у мене, в коморі сидить». «Що ж це ти, Христина, сьогодні така жартлива стала?» – спитав Чорнота. «Певно радієш, що мені полегшило. Спасибі тобі за твою щирість. Одна справді через те, що тобі полегшило, а друге таки з тої радості, що в мене в коморі сидить», – відповіла Христя, знову таки сміючись. «О, це вже ти, Христино, мене зацікавила. Тягни, бо ту радість скоріше сюди». «Притягла б, так вона в мене соромлива. Буде соромитися пана Криці». «Пане Криці, я покажу і тобі ту радість тільки трохи згодом, а тепер вийди, будь ласка, на якийсь час з хати». «Та мені й без того давно пораду своєї сотні», – відповів Криця. Я тільки чекав, поки ти прийдеш. Бувай здоров, Іване, до вечора, ввечері побачимось. Криця з Христиною вийшли, і Чернота лишився сам, з цікавістю сподіваючись дізнатися, що то Христина вигадала, і чим вона хоче його розважити. Аж бачить, іде з сіна і Христина, і веде за руку хорошу, як ясний світ, дівчину. А дівчина та спустила очі додолу, і ховає їх от козака зарісними віями. Аж ось як глянула, Боже, милий, скрикнув чорнота, це ти, Галочка, моя кохана. Галина припала до його ліжка, поклала йому на чоло свою руку і поцілувала в уста. А мій, тобі болить. О, ні, моє щастя, нічого мені не болить. Нехай мене ще двічі прострелять кулями, аби тільки ти була біля мене. Ти сказав тоді біля Львова, почала говорити Галина, що візьмеш мене тільки тоді, коли я прийду до тебе сама, своєю волою. От я й прийшла, я покинула, батька, і потай утекла до тебе. Говориш, чи любиш мене, чи може, чи треба ж це ще говорити? Моя закрила голубенько перебив її річ чорнота. Чи ж ти ж не бачиш всього по моїх очах? Присягаюся, що кохатиму тебе до віку. Вірю тобі, соколи мій, бо люблю тебе і лишаюся біля тебе на все життя. Ще більше місяця після поранення чорноти Хмельницький з козацьким військом стояв під замостям, чекаючи, на чому скінчиться обрання короля, і врешті таки діждався. На сеймі було обрано Яна Казиміра. І той зразу ж прислав до гетьмана посланця з дуже ласкавим листом, просячи його відвести військо на Україну і обіцяючи прислати туди комісарів, щоб скласти умову на згоду. Тим часом становище замостя щодалі гіршого. Невдача козаків з штурмуванням кріпості не поліпшила становище поляків, бо в них не вистачало води і сила все-таки була на боці козаків. Діставши королівського листа, Хмельницький згодився взяти з замовстя окуп і зразу почав виряжати козаків на Україну та лагодитись їхати до Києва. Чорнота вилежав на ліжку шість тижнів, і ці тижні були найщасливішими в його житті. Але, наставши тепер веселою і жвалою, щодня була біля нього, вгадувала його бажання, розважала оповіданнями про своє життя і читала йому книжки, здебільшого польські. Польську мову чорнота знав так само добре, як і українську. але ж знала українську мову так само добре, як і польську. Проте у них зразу так повелося, що поміж себе вони завжди розмовляли по-українському, і тільки читання книжок примушувало їх братися іноді до польської мови. Хмельницький дуже радів з того, що чорнота хотів дружитися з полькою, і поки той лежав хворий, він часто навідувався до його хати і жартуючи, і вихваляв красу і виховання нареченої свого товариша. Чоловік та жінка, говорив, він то найліпша спілка. Отже, ти, брате, дорікав мені за те, що я маю надію на спілку з поляками, а сам стаєш до спілки з полькою. Моя наречена не зразок тобі, відповів «Чорнота, милуючи Галину, вона і кров українки, та й душа щиро українська!» «Я вже не полька», – прилучилася до розмови Галина. «Я буду дружиною козацького полковника, і хочу, щоб мене любили всі козаки, а сього, я знаю, ніколи не буде, якщо я лишуся кателичкою. Я перейду до вашої віри». «Я не цього, оголубко взявши Галину за руку, – сказав Чорнота». Хоч і не потаю, я був би радий, коли б ми сповідалися в одного попа. А час минав, і козацький полковник видужував так, що коли прийшов час рушати з військом в поход, чорнота міг би вже сісти на коня, та тільки Хмельницький того не дозволив і прислав йому великі санки з четвериком коней. Одного морозного ранку в перші дні 1649 року в славному місті Києві задзвонили в усі дзвони. А з усіх церквів вийшли попи з корогвами і пішли до стародавнього престолу Святої Софії. Народ запрошив всі київські вулиці, біг хто слідом за корогвами, хто до золотої брами київського князя Ярослава, хто і за місто, на львівський шлях, на зустріч козацькому війську і гетьману, визволителю України Богдану Хмельницькому, що, скінчивши славну війну, наближався до Києва. Скоро від подолу з братської академії довгими рядами потяглися до золотої брами бурсаки з пудеї, з ректором на чолі. Всі кияни покидали свої будинки і в радісному підвищеному настрої вибігли на вулиці. Навіть базари спустошилися, і крамарі та перекупки, поховавши крам, та, позамикавши крамниці, теж прилучилися до натовпів людей, щоб хоча одним оком глянути на славного гетьмана та рідне військо. От дзвони вдарили ще частіше, і з Печерської лаври виїхали в санках, застелених коштовним килимом київський митрополит та патріарх Єрусалимський Паїсій, Гість київський, що прибув благословити Хмельницького князювати на Україні і обороняти грецьку благочестиву віру від гніту католицького папи. Посеред земних поклонів народу сани з митрополитом та патріархом прибули на Майдан до Святої Софії, що весь горів від блискучих золотих хриз, попів та грав різнокольоровими кроговими золотими христами на версії – там біля церкви патріарх та митрополит встали з санок, щоб зустріти гетьмана з Христом. Тим часом весь львівський шлях, мов маком, вкрився червоними жупанами козацького війська, мов довга річка вибігала воно з-за лісу і, виблискуючи гострими списами та брязкаючи зброєю, вступало в город і посувалося до золотої брами. Попереду війська їхала на дорогих конях військово-старшина, і всі полковники з парначами в руках, а на чолі старшини під Вунчуком їхав на буланому огрі сам гетьман Хмельницький з булавою в руці. Як тільки гетьман наблизив до добрами, з обох боків однеї вибухнуло двадцять гармат, а представники київського магістрату – Привітали його хлібом з сіллю та почесними промовами. Не встиг гетьман подякувати за хліб сіль, як до нього наблизилися бурсаки і почали прославляти гетьмана-визволителя віршами, хто на латинській, а хто і на українській мові. Тих промов майже ніхто, навіть і сам Хмельницький, не чув, бо навколо народ радісно голосував, підкидаючи вгору на славу гетьмана свої шапки – Проте Хмельницький мусив всіх переслухати і всім подякувати, і вже тільки після того рушив під Золоту Браму і поїхав вулицею до Софії, оточений щільними безкрайми натовпами народу. Коли він наблизився до Майдану, вигуки народу потишилися, бо присутність патріарха спиняла народ, побачивши, що гетьман, скочивши з коня, пішов до патріарха під благословення, Весь натовп і всі козаки теж поскидали шапки і почали хреститися.